Була восьма ранку. Та година, коли пияки намагаються забути саме себе чи пригадати, де живуть. Інші відвідувачі латаного барабана куняли над напоями попід стінами і у спостерігали за орангутаном, який грав у варварський набіг і виріщав щоразу, коли програвав Бенні. Гібіскус дуже хотів зачинитися, хоча того ранку це означало б підірвати золоту жилу, Іншого способу відновити постачання чистих склянок і кухлів просто не було. «То як вдалося вам забути?» – спитав він у відвідувача. «Здається, я зумів забути тільки одну річ». «І яку ж? Ох, яке дурне питання, питати про те, що ви забули». «Я забув, як сп'яніти?» – Бермен глянув на кілька рядів порожніх склянок. Серед них були винні келихи, були коктейльні келихи, були пивні кухлі. Були чарки у формі веселих товстунів, Було відро. «Гадаю, ви на правильному шляху», – сказав він навменя. Незнайомець взяв одну з щойно допитих склянок і пішов у бік автомата з варварським набігом. Це був гральний автомат, напханий винятково складною машинерією. Під гральним столом у тумбі з червоного дерева ховалися сотні коліщаток і червячних передач, які відповідали за смикання грубо вирізаних фігурок варварів на прямокутному полі. Гравець за допомогою важелів ручок керував самозарядною катапультою, що пересувалася під ногами варварів, і приводила фігурки до руху. Однозначно варвари за допомогою храпових механізмів стріляли крихітними стрілами. Зрідка лунав дзвоник і варвар, пропливаючи верхи над пішими варварами, метав списи. Автомат весь час торохотів і подзенькував, почасти через загальну розхитаність і зношену механізму а почасти через те, що Ронгутан смикав за обидва важелі одночасно, стрибав на педалі, що відповідала за постріли, і виріщав на пуп. «Я би його прибрав звідси», – зізнався Бармен у спину незнайомцеві. «Та відвідувачі від нього в захваті». «Принаймні один відвідувач». «Знаєте, ця штука все-таки краща за фруктомат». «Справді?» «Так, бо він звідти всі фрукти виїдав». Із кутка з автоматом почувся гнівний скрекіт. Бармен зітхнув. Хто б подумав, що можна аж так перейматися через якісь пені? Орангутан розлючено ляснув по шинквасу долоною із доларовою монетою і пішов назад до автомата з двома жменями дріб'язку. Якщо вкинути в шпарину один пені, можна потягнути за великий важель, і тоді ставалося диво, варвари оживали і шкутильгали в бій. Він свій напій туди вилив, оскаржився бармен. Може, мені здається, але тепер вони навіть сильніше хитаються. Смерть якийсь час спостерігав за грою. Мало йому траплялося відовищ, які б його аж так пригнічували. Ті варвари так чи інакше загинуть. То нащо по них стріляти? Нащо? Він підніс руку зі склянкою і помахав нею, звертаючись до інших відвідувачів. Ви, ви це є. От ви взагалі уявляєте, як це, коли в тебе пам'ять така хороша, що пам'ятаєш навіть те, чого ще не сталося. В мене така. «О, так, точно така. Так ніби, так ніби немає майбутнього. Є тільки минуле, яке ще не сталося. А ще, а ще, а ще все одно треба робити своє. Знаєш, що має статися, і все одно робиш те, що мусиш». Він роздивився обличчя навколо. У барабані звикли до алкоголічних лекцій, але не до таких. Розумієте, розумієте, розумійте, що бачите ви перед собою від речі» ніби айсберги в тумані. Але нічого з тим робити не маєте права, бо, бо, бо такий закон. Не можна порушувати закон. Мусить бути закон. Бачите цю склянку, так? Бачите? Вона як пам'ять. В сенсі, що коли туди налили чогось по вінця і наливати далі, то скільки нальеш, стільки й виліться, так? Факт. Усіх на світі така пам'ять. Це не дає людям збж, збж, збож... «Втратити глузд, крім мене! Ох, я нещасний! Усе пам'ятаю, так, ніби воно тільки завтра сталося! Все!» Він опустив погляд на склянку. «Ага!» – сказав він. «Як дивно іноді буває згадувати, правда?» Це було найвидовищне знепритомнення з усіх, яких бачив барабан. Високий незнайомець у чорному падав на спину повільному в дерево. Без слабодухого підкошування колін, без марних спроб схопитися за стіл, він просто перейшов із вертикального положення в горизонтальне, так ніби виконував перевертання геометричної фігури. Коли він досягнув підлоги, кілька відвідувачів заплескали в долоні. А тоді спробували попорпатися по його кишенях, точніше спробували знайти кишені, але їх не знайшли. А тоді викинули його у річку. Точніше, на річку. У волотенському смертеному кабінеті палала свічка. Палала і не вигорала. Сюзан нервово гортала книжки. Життя – не проста штука. Про це вона знала. Це було знання, якого вона набула разом із цим фахом. Була і така штука, як просте життя живих істот, але воно було, як би це сказати, простуватим. Були й інші форми життя. Мурашники і бджоліні рої жили своїм життям що були сумами усіх дрібніших життів. Світи жили своїм життям, навіть боги жили життями, якими їх наділяли ті, хто в них вірив. Світ прагнув життя. Воно було спільним і вкрай поширеним благом. Усе, бодай, трохи складне, а за свою суттю діставало частку цього спільного блага. Точно так само, як щось наділене, бодай, якоюсь масою, на додачу діставало ще й силу тяжіння. Усе світ, вочевидь, прагнув самоусвідомлення. А це означало, що в саму тканину часу і простору була увіткана дещиця жорстокості. Можливо, навіть музика могла зажити, якщо проіснувала на світі досить довго. Життя – набувна назвичка. Бо ж, кажуть, не може ту кляту мелодію виконати з голови, коли це не просто ритм, а серцевий ритм. А все живе прагне розмножуватись. Нудль від душі відриваю любив прокидатися в досвіда, коли є можливість продати Мушку ранній пташці. Він облаштував собі робочий стіл в одній з майстерень крейдяна. Загалом же він був проти такого поняття, як постійне представництво. Звісно, було в цьому понятті ще дещо хороше, можна було легко його знайти. Але ділова стратегія нудля була спрямована в протилежний бік. Це він знаходив покупців, а не навпаки. Того ранку його примудрилося знайти чимало людей. Багато хто з них мав при собі гітару. «Добре». Сказав він асфальтові, чия пласка маківка ледве визирала за стола. «Ти все зрозумів? У тебе є два дні, щоб дістатися псевдополя, а там звітуватимеш панове з ту з Бульпіта, і щоб всі чеки зберіг. Так, пане Нудель. Вибиратися з міста на кілька днів – гарна ідея. Так, пане Нудель. Я ж нагадав тобі, щоб всі чеки зберіг. Так, пане Нудель, зітхнув асфальт. Тоді йди собі. Нудель більше не звертав уваги на троля, і підкликав групу гномів, які терпляче на це чекали. «Гаразд, хлопці, ходіть сюди. Та ви хочете бути зірками у світі музики, що качає?» «Так, пане. Тоді слухайте сюди». Асфальт подивився на гроші. Їх було замало, щоб кілька днів годувати чотирьох людей. Співбесіда за його спиною тривала. «І як ви себе звете?» «Ну, гноми, пане Нудель», – сказав головний гном. «Гноми? Так, пане. Чому?» «Бо ми і ними є, пане Нудель», – терпляче пояснив головний гном. «Ні-ні-ні, так не піде. Це нікуди не годиться. Вам потрібна якась така назва, трохи...» Тут Нудель поворушив пальцями в повітрі. «Така, щоб качала. Щось таке. Не просто гноми. Треба, щоб ви були...» О, «Навіть не знаю. Треба щось цікавіше». «Але ми цілком собі гноми», – сказав один з гномів. «Цілком собі гноми», – повторив Нудель. «А це може й спрацювати. Гаразд, я вас записую в Гроно, на четвер. А ще, звісно, на наш фестиваль. Звісно, оскільки він безкоштовний, то і вам не заплатять». «Ми тут е, пісню записали», – сказав головний гном голосом сповненим надії. «Добре, добре», – відповів Нудель, щось шкрябаючи в нотатнику. «Вона зветься «Щось мені в бороді застрягло». «Добре, і послухати не хочете?» – Нудель відірвався від нотатника. «Послухати?» «Та я нічого не встигну, якщо цілими днями музику слухатиму. Ідіть собі, до наступної середи. Хто там далі? Ви всі тролі?» «Ага». Із цим гуртом Нудель вирішив не сперечатися. Тролі був більший загномів. «Чудово, але треба О перекреслити. Тролі, так гарніше. П'ятниця, латиний барабан і фестиваль, ясно?» «У нас тут пісня. От молодці. Далі!» «Це от ми, пане Нудель!» Нудель пильно дивився на Джимбо, кивона, довбня і паскуду. «Як ви після вчора насмілилися?» – спитав він. «Нас трохи понесло», – сказав Добель. «Оце цікаво, чи можна ще спробувати?» «Ви ж самі казали, що публіка була в захваті?» – додав Кивун. «В захваті від можливості вас віддухопелити, От як я казав. Двоє з вас увесь час у самовчитель підглядали?» «Ми назву поміняли», – сказав Джимбо. «Ми оце подумали, що божевілля – це якось трохи тупо, то вирішили іншу назву взяти». Ми ж серйозний гурт, який розширює межі музичного самовираження і колись досягне неабиякого успіху. У четвер, – сказав Кивун, тому ми назвалися Саня. Нудель довго і уважно дивився на них. Дражнити ведмедів, жорстоко поводитися з биками, влаштовувати собачі бої і лякати овець було в Антморпорку суворо заборонено хоча Патріцій не наклав жодних обмежень на жбурляння гнилими овочами і фруктами у будь-кого підозрюваного в участі у вуличному театралізованому дійстві. Можливо, перед ними була незайнята ніша. «Добре», – сказав він, – «можете виступати на фестивалі, а тоді побачимо». «Зрештою», – подумав він, – «ми принаймні побачимо, чи вони той фестиваль переживуть». Повільно і невпевнено із Анка на пристань біля Босяцького моста вибрався хтось. Він трохи постояв, доки болото з нього трохи втекло і розтеклося калюжею під мостинами. Міст той був доволі високим, Бабич на ньому стояли будівлі, тож проїзд був дуже вузьким. Мости в Ангморпорку часто забудовували по-перше, там зручно було облаштувати каналізацію, а по-друге, не було проблем із водою. У темряві під мостом жеврів вогонь той, хто виліз із річки, пішов на світло. Темні постаті навколо вогнища озирнулися. Їхні сховане в тіннях обличчя зморщилося в спробі роздивитися на знайомого перехожого. «Це сільська підвода!» – сказав Тулос. «Я сільську підводу всюди опізнаю, навіть якщо її пофарбувати в синій, і вона вся якась побита». «Це все, що ви можете собі дозволити», – сказав Асфальт. «Я вже і свіжої соломки підстелив». «Я був певен, що в нас буде гастрольна карета», – сказав Бескид. «О, але пан Нудель сказав, що митці такої величини мусять користуватися таким самим транспортом, що й прості люди», – озвався Асфальт. «А чи він сказав, що ви не схочете зайвий раз витрачати гроші?» «Що скажеш, паді?» – спитав Толос. «Я не проти», – невпевнено сказав паді. Толози без кіт перезернулися. «Я певен, що коли б ти пішов до Нудля і вимагав більшого, то домігся би», – обнуділиво сказав Толос. «У підводі є колеса». – сказав паді. – То на ній поїдемо. Він заліз на підводу і влаштувався на соломі. – Пан Нудель нові сорочки замовив, – сказав асфальт, розуміючи, що товариству бракує ентузіазму. – Для гастролю. Гляньте, тут на спині написано всі міста, де ви гратимете. Хіба не класно? – Ага, щоби коли нам головорізи з гільдії музиканти в голови поскручують, ми могли бачити, де побували, – сказав Толос. Асфальт ляснув битогом над конячими спинами. Вони рушили таким кроком, що в ньому відчувався намір нікуди не поспішати, і жоден телепень, який не вміє, як належить користуватися батогом, не змусить їх йти швидше. Хулера, Хулєра! То мертвяк вам кажу! Хулєра! Жовтяк, точно кажу! Десять тисяч літ! Хулєра!» «Справді?» – смерть розслабився. Навколо вогнища було півдесятка людей, і вони поводилися по товариському. Пляшка йшла по колу чи то пак не пляшка, а бляшанка, і смерть так і не довідався до пуття, що в ній було, а також, що це булькотіло на вогнище із старих чоботів і багнюки. Вони не питали, хто він, і в жодного з них не було прізвища, наскільки він зрозумів. У них були прізвиська, як-от Кислий Кен, чи Домовина Генрі, чи Старий Хіррон, і вони радше описували, ким стали їхні носії, аніж ким вони були колись. Бляшанка дійшла до нього. Він якомога чемніше передав її далі і блаженно приліг. Люди без прізвищ. Невідомі, як він. Люди, для яких смерть завжди був прийнятним супутником. Можна було лишитися з ними на якийсь час. «Вільна музика!» – ревів пан Шпень. «Безкоштовна! Який бовдур гратиме музику задарма! Хоч би капелюха виставити і мідяки збирати, інакше який сенс?» Він тупо дивився на папери, розкладені перед ним на столі, аж доки Аран темно чемно не кашлянув. «От про що я міркую», – сказав пан Шпень. «Цей хитрий ветеринар. Він же сам казав, що гільдії мусять відповідати за дотримування закону про гільдії». «Я чув, що вони їдуть із міста», – сказав ранцерод. «На гастролі. Кудись у провінцію, так я чув. Там наші закони не діють». «У провінцію? За місто?» – сказав пан Шпень. «Це дуже небезпечно на сільських дорогах». «Саме так», – погодився Ренсерот. «По-перше, там сама Редька». Пан шпень опустив погляд на гільдійну бухгалтерію. Уже не вперше спало йому на думку, що люди надто часто покладаються на залізо, сталь, там, де кращим засобом було би золото. «Скажіть, а пані Дауні досі очолює гільдію наймеців?» – спитав він. Інші музиканти нервово перезернулися. «Наймені вбивці?» – перепитав Герберт Вихляй на прізвисько «Пан Клавесин». Не певен, що музиканти колись зверталися по послуги до найманців. Це внутрішня гільдія на справах, хіба ні? Не можна, щоб інші гільдії втручалися. Саме так, сказав Ранцерот. що люди скажуть, коли дізнаються, що ми наймали вбивцю? До нас частіше вступатимуть, сказав пан шпень по діловому. І, можливо, ми могли би навіть розмір внесків збільшити. Техе. Завждіть хвильку, сказав Ранцерот. «Я не проти піти поспілкуватися з тими, хто не хоче вступати до гільдії. Це цілком законна практика, але вбивці не знаю». «Чого ви не знаєте?» – сказав пан Шпень. «Вони людей за гроші вбивають». «То ви теж хочете вільної музики?» «Ні, зовсім не хочу». «Щось не пригадую, щоб ви в чомусь сумнівалися, коли по пальцях того вуличного скрипаля стрибали минулого місяця», – сказав пан Шпень. «Ну так, але це було ж незамовне вбивство». Заперечив ранцерот. Він же потім підвівся і пішов, точніше поповз, і він би міг себе прогодувати, правда, не такою працею, для якої руки потрібні, але. А той хлопець із сопілкою, отой, що тепер акордами гикає. Хе -хе -хе. Так, але це не те са. Ви знаєте такого собі віддавна гітарного майстра? спитав паншпень. Рансирота спонтеличив цей поворот. Кажуть, він гітарами торгує так, ніби завтра не настане сказав пан Шпень. Але щось я не помітив, щоби наші лави поповнювалися. А ви? Ну, щойно люди звикнуть до думки, що музику можна слухати задарма. Де ми опинимось? Він гнівно дивився на двох своїх колег. Я не знаю, пане Шпень, покірно зізнався вихляй. От і я не знаю, а Патріці навіть іронізував щодо мене, сказав пан Шпень. Я такого більше не дозволю. Час звернутися до найманих вбивців. «Я не певен, що нам варто когось убивати», – сказав Рансирот і защолився. «Жодного більше слова від вас чути не хочу», – відрізав пан Шпейн. «Це справа гільдії». «Так, але саме наша гільдія...» «Саме так, тому заїкайтесь. <рив> Підвода торхкотіла дорогою до псевдополя між нескінченних капустяних полів. «Я, знаєте, вже бував на гастролях», – сказав Толос коли грав з Хропоном-Хропонбратством і його мідними телепнями. «Щоночі нове ліжко. За який час забуваєш, який день тижня? «А сьогодні який день?» – спитав Безкид. «Бачиш, а ми в дорозі скільки? Годин за три?» – сказав Толос. «А де ми сьогодні ночуємо?» «У Міжному», – сказав Асфальт. «Звучить дуже цікаво», – сказав Безкид. «Я там бував уже з цирком» сказав асфальт. «Містечко на одного коня!» Паді визирнув з-під води, але зусилля не окупилося. Багаті мулисти грунти, рівнини 100, були овочевницею континенту, але панораму являли собою не надто привабливу. Хіба тільки спостерігач із тих, хто впадає в захват від 53 сортів капусти, 81-го сорту бобів. На шахівниці полів приблизно щомилі траплялося село, а відчутно рідше – містечко. Містечками їх називали тільки через те, що вони були більшими за село. Дорогою їм вже траплялося кілька таких в центрі перехрестя з двох головних вулиць, а інших і не було. Один шинок, одна крамниця з насіннями розсадою, одна кузня, одна стайня із назвою типа «стайня Джо». Кілька сараїв і клунь, троє стариганів на причілку біля шинка, і троє молодиків на причілку стайні, які присягаються одне одному, що не сьогодні, завтра, чи принаймні дуже скоро поїдуть з містечка шукати кращої долі у великому світі. Дуже скоро. І за дня на день. «Нагадую, рідний крає, Геш», – підштовхнув безкид паді. «Що? Ні. Лямеди – це сусільні гори і долини, і дощ, і туман, і вічно-зелені дерева», – паді зітхнув. «То в тебе там, мабуть, гарний будинок був?» – спитав троль. «Просто хижа. Із землі, і дерева. Тобто багна і дерева, насправді». Він знову зітхнув. «Так воно і буває в дорозі», – озвався асфальт меланхолійно. «Нема з ким побалакати, хідба між собою. Я от знав людей, які в дорозі, боже...» «А давно ми вже їдемо?» – спитав Бескит. «Три години десять хвилин», – сказав Толос. Паді зітхнув. Смерть усвідомив, що ці люди просто невидимі. Сам він звик до невидимості така робота. Люди не бачили його, доки не поставали перед відсутністю вибору. З іншого боку, він був антропоморфним уособленням, а от старий хірон, приміром, був людиною, принаймні формально. За життя старий хірон заробляв тим, що ходив за людьми, доки вони йому не заплатять, аби тільки пішов геть. Крім того, був у Рона пес, який збагачував його сморід. Це був сірокоричний ветер'єр із порваним вухом і страхітливими залисинами. Він носив у залишках зубів подертий капелюх, і оскільки люди часто подають тваринам, те, чого їм шкода для людей, прибутковість їхнього спільного зроном підприємства зростала. А от приміром домовини Генрі заробляв на життя тим, що нікуди не ходив. Організатори різноманітних громадських зібрань надсилали йому не запрошення і подарунки, щоб він оминув їх своєю увагою. Бо коли вони не вживали запобіжних заходів, Генрі без запрошення придибував на весілля і розважав публіку демонстрацією своєї чималої колекції виразок і шкіряних хвороб. А ще він мав такий виразний кашель, ніби наділений окремою особистістю. У Генрі була табличка із написом «За малу суму не буду проведжати додому. кхе Арнольд Колобок не мав ніг. Але він, здається, не надто цим переймався. Він хапав людей за коліна і казав «Розміняйте, Пені!» і так заробляв на людській розгубленості. А ще був один, якого звали Качуром, бо в нього на голові сидів качур. Ніхто йому на це не вказував, ніхто не привертав до цього уваги, ніби це просто якась неприкметна риса, як от безногість Арнольда чи незалежний сморід Рона, чи вулканічне харкання Генрі. Але смерті ця тема не давала спокою, хоча в цілому він почувався цілком безтурботно. Він шукав, як вивести розмову на цю тему. Зрештою, думав він собі, він же мусить про це знати, правда? Це ж не якась там пляма на курці. Усі вони називали смерть паном Дертим, невідомо чому. Але з іншого боку, це були люди, які вбачали у дверях цікавих співрозмовників. Мабуть, були в них на те логічні причини. Дні жебраків минали на вулицях. Невідімі вони тяглися чи слідили по -під стінами, а люди старанно їх не помічали. Здалеку обходили, а коли випадково наближалися, то кидали трохи дріб'язку. Пан Дертий добре вписався в це товариство. Коли він просив грошей, люди чомусь не могли йому відмовити. У Міжному не було навіть річки. Це містечко існувало винятково через те, що одноманітні поля треба, бодай, в ряди годи урізноманітнювати. У містечку були перехрестя з двох вулиць, один шинок, одна крамниця з насіннями розсадою, одна кузня, кілька клунь і, певно, з міркувань оригінальності, одна стайня під назвою Сетова стайня. Анічирик. Сонними тут були навіть мухи. На вулицях ні душі, самі довгі тіні. «Ти ж ніби казав, що це містечко на одного коня», – спитав Бескид, коли вони виїхали на відкриту ділянку з побитою бруківкою в Калабанях яку місцеві, певно, гордо називали центральною площею. «Мабуть, той кінь вмер», – сказав асфальт. Толос підвівся на підводі, розкинув руки і закричав. «Привіт, міжній!» Вивізка на стані зірвалася з останнього візка і упала в пилюку. «Найбільше я в цьому житті на колесах полюбляю можливість побувати в дововижних місцях і познайомитися з неймовірними людьми. Може, воно трохи вночі оживає?» – сказав асфальт. «Ага». Озвався Бескит. «Ага, вже уявляю, саме такі містечка і оживають вночі. Нічне життя аж вирує. Таке враження, ніби всіх тутешніх доведеться поховати на перехресті з кілками у грудях. До речі, про груди, чи то пак грудинки?» Озвався Толос. Вони подивилися на шинок. В потрісканій вицвілій вивісці можна було розібрати лише слова «веселий качан». «Щодо грудинки є сумніви», – сказав Асфальт. У напівтемному шинку було кілька моторошних тихих відвідувачів. Новоприбулих власник закладу обслуговував із таким виразом на обличчя, ніби бажав їм страшної смерті по виході. Пиво смакувало так, ніби цілком підтримувало власника закладу і радо допомогло би справдити його сподівання. Усі четверо всілися до одного столу і відчули на собі погляди інших. «Я про такі містечка чував», – сказав Толос. Приїхав собі в містечко під назвою Дружні чи гостинне, а на ранок тебе вже на м'ясо порубали. Зі мною такого не станеться, я з твердих порід. А від тебе каменя на камені не лишить, сказав Тулос. Він роззирнувся, наряди похмурих облич і демонстративно підніс кухоль. Як капусточка вродила? Бачу все таке гарненьке, жовтаве. Мабуть, достиг урожай. Благодать, еж. Це все повутинчастий кліщ, озвався хтось із стіни під стіною. О, то вітаю, вітаю, сказав Толос. Гноми не знаються на сільському господарстві. Нам тут у міжному цирку не треба, озвався інший голос. Глибокий і низький. А ми не цирк, ми музиканти, радісно повідомив Толос. Нам у міжному музикантів не треба, озвався ще інший голос. Здавалося, з темряви під стіною людей більшало. «Тоді чого вам тут у Міжному треба?» – поцікавився асфальт. «Ну», – сказав Бермен, відступаючи в тінь, – «зараз якраз сезон для барбекю в кар'єрі». Паді зітхнув. Це був перший виданий ним звук, відколи прибули до містечка. «Мабуть, саме час їм послухати нашу музику», – сказав він. Його голос дивно відлунював. Минув якийсь час. Толос дивився на дверну ручку. Це справді була дверна ручка. Треба було взятися за нею рукою. Але що робити далі? Дарна ручка, промовив він так, ніби це мало допомогти. Треба щось із нею робити, позвався Бискид десь із підлоги. Паді нахилився вперед і повернув ручку. Дивовгижа, сказав толос і впав до лялиць, тоді спробував підвестися і озирнутися. А це. Шинкар сказав, що можемо заночувати безкоштовно, пояснив паді. Що Ш... зберігать? Пробурмотів Метів тулос. «Дайте мені хоч мтло і швабру зжжа". Похитуючись асфальт заніс їхній багаж. Турбину з безкидовими камінням він тримав у зубах. «Це було неймовірно, пане Добродію», – сказав він. «Як ви зайшли в той сарай і сказали, сказали що ви сказали їм?» «Влаштуємо концерт просто тут», – сказав паді, влягаючись на солом'яний настил. «Неймовірно. Здається, люди зійшлися туди-звідусюди». Паді тупо дивився в стелю, награючи кілька акордів. «А те барбікю!» – з ентузіазмом вбив далі асфальт. «Той соус!» «І м'ясо!» – сказав Толос. «І угілля!» – щасливо промурчав Бискид. Навколо рота в нього було коло чорної сажі. «А хто б думав, – сказав Толос, – що можна таке пиво з світної капусти зварити?» «І піно добро стоїть!» – сказав Бискид. Мені здавалося, що біда буде, доки ви не заграли, сказав асфальт, струхаючи жуків із іншого ліжка. Не уявляю, як вам вдалося їх змусити аж так танцювати. Так, сказав паді. Нам навіть не заплатили, пробурмотів толос і повелився горілиць. Невдовзі з його кутка почулося хрупіння, що металево відлунювало всередині шолома. Коли всі інші поснули, паді поклав гітару на ліжко. Тихо відчинив двері навшпиньки, спустився і вийшов у ніч. Це була чудова ніч, коли б у небі була повня. Чи хоча б серп, але краще б у повня. Але в небі був півмісяць, якого ніколи не зображають на романтичних чи таємничих полотнах, незважаючи на те, що саме ця фаза має найбільшу магічну силу. Повітря пахло прокислим пивом, напівмертою капустою, жаринами, що полишалося від барбекю, і необлаштованою каналізацією. Падді сперся на стіну сетової стайні. Стіна трохи прогнулася під його увагою. Все було гаразд, коли він стояв на сцені, чи як-от того вечора на знятих із завіс і вкладених на чотири цеглини дверях сараю. Він відчув, як добіла розжарені образи михтіли в його свідомості. Він почувався так, ніби зайнявся і палав, але при цьому, і це вкрай важливо, так, ніби він мусив зайнятися і палати. Він почувався живим. А потім, коли все закінчувалося, він почувався мертвим. Світ так само зберігав свій колір. Він розумів, що все має колір, але ніби крізь безкідові димчасті окуляри. Звук досягав слуху, ніби крізь повсті. Мабуть, і барбіку було смачне, тут він тулозові вірив на слово. Але для нього, паді, це було щось, що добре жувалося, та не більше. У проході між будівель промайнула тінь. З іншого боку, він був найкращим. Він знав це і причиною впевненості тут були й не пиха і чи зарозумілість. Це був просто факт. Він відчував, як музика лине з нього до публіки. Отой, пане? спитала тінь підстайною, коли паді проходив повз вулицю, освітленою місячним сяйвом. Так, спершу його, а тоді в готелі пришинкують ще двох інших, навіть великого троля, у нього пляму позаду на шиї. Але не нудля, пане. Чомусь його не замовили. Його немає тут. Шкода, я б в нього колись м'ясний пиріг придбав. Це б була приємна пропозиція, але занудля нам не платили. Наймені вбивці витягли з піхов ножі. Лези їхні були чорненними, щоб бува не видала себе близьком. Я би і занудля вам два пенси докинув, коли треба доплатити, пане. Це, звісно, спокусливо. Старший вбивця втиснувся в стіну, коли кроки паді погучнішали. Він міцно стиснув ніж, тримаючи його на рівні пояса. Ті, хто поняття зеленого не мали про те, як правильно битися на ножах, замахувалися згори, як на численних художніх ілюстраціях. Це аматорство. Крім того, це просто неефективно. Фахівець завжди вдаряє знизу. Шлях до чоловічого серця пролягає через шлунок. Він завів руку трохи назад і завмер. нізвідки перед його обличчям з'явилася клепсидра, що світилася блідосинім світлом. «Лорд Роберт Селачий!» – спитав голос у його вухах. «Це ваше життя!» Він придивився. Так, справді на клапсідрі гравіювання з його іменем. Він бачив, як пісок тонкою цівкою висипається в минуле. Він озирнувся і одного погляду на пустить задрапійовано в чорну мантію вистачило, щоб на навтюки. Його учень вже вирвався на сто ярдів уперед і прискорювався. «Перепрошую, хто тут?» Сюзан сховала клепсидру під мантією і скинула капюшон. З за рогу вийшов паді. Ти так, я, сказала Сюзан. Паді наблизився до неї на крок. Ти знову зникнеш як минулого разу? Ні. правда кажучи, я щойно твоє життя врятувала. Паді окинув поглядом безлюдну темну вулицю. Від чого? Сюзан нахилилася і підняла з землі чорненний ніж. Від цього, підказала вона. Розумію. «Я вже питав, але хто ти така? Ти ж не моя хрещена фея, правда?» «Мабуть, для цього я мала б бути дещо старшою», – сказала Сюзан і відступила. «Можливо, я навіть значно приємніша. Слухай, я не можу тобі нічого більше сказати. Ти навіть бачити мене не повинен. Мене не повинно тут бути. І тебе?» «Ти ж мені не казатимеш, що я мушу більше не грати?» – розлючено спитав Паді. «Бо я гратиму. Я музикант. Коли не гратиму, ким я буду?» Це все одно, що померти, розумієш? Музика – моє життя. Він наблизився на кілька кроків. Нащо ти переслідуєш мене? Асфальт попереджав про таких дівчат, як ти. Що за нісенітниці ти верзеш про таких дівчат, як я? Це трохи втихомире лопаддя, але не остаточно. Вони переслідують акторів і музикантів через весь цей, ну, знаєш, гламур і таке інше. Гламур? Смердюча підвода і шинок, де все пахне капустою? Паді нервово здійняв руки. «Слухай», – сказав він, – «у мене все добре. Я працюю, люди мене слухають. Мені не потрібна більше твоя допомога, ясно? Мені і без того є чим перейматися, тому в життя моє більше не лізь». Було чути, як хтось біжить до них. Із темряви вибіг асфальт, а за ним решта гурту. «Гітара верещала і плакала. З вами все добре?» – спитав асфальт. «Краще в неї, спитай», – пробурмотів паді. Усі троє дивилися просто на С «У кого в неї?» – спитав Бескит. «Вона просто перед вами». Толос помахав у повітрі кострубатою рукою, ледве не зачепивши Сюзен. «Це, мабуть, та капуста на нього так подіяла», – сказав Бескит асфальтові. Сюзен тихо відступила у темряву. «Вона ж просто перед вами. Але вже йде, хіба ви не бачите?» «Ага, ага», – сказав Толос, беручи паді під руку. «Вона йде геть, і грець з нею, тому ходімо назад». «Вона на коня сідає?» Так, так, на великого чорного коня. Він білий, телепню. Сліди копит на землі пожевріли якусь мить і згасли. І він зник. Учасники гурту, що качає, дивилися в темряву. Ага, бачу, що зник, сказав Бескит. Оце такий на вигляд кінь, якого нема, точно. Так, саме такий на вигляд кінь, який зник, обережно сказав Асфальт. Ніхто з вас її не бачив? спитав Баді, коли вони обережно вели його по руки крізь перецвітанкову сірість. «Я чув, що іноді музикантів, справжніх, дуже добрих музикантів, супроводжують на півголі дівчат, яких звуть музами», – сказав Толос. «Як калейдоскопа», – додав Бескид. «Ми їх звемо не музами», – сміхаючись сказав Асфальт. «Я ж розповідав, що як працював з Берті Баландином і його відірваними теробадурами», то весь час за ними на тупий дівчат вешталися. Просто дивовижна, з чого іноді виростають цілі легенди, якщо задуматися, – сказав толос. Але ходімо вже, друже мій. «Вона була там? – наполягав паді. Була. «Калейдоскопа? – спитав Асфальт. Без кида, ти певен, що саме так її звати? – Та в книжці колись читав. Калейдоскопа. Точно вам кажу, чи типу того. – Вона там була? – повторив паді.